Barangsiapa yang telah mampu Minkum diantara kamu Alba'adah Untuk menikah Falyatazawwaj Maka handaqlah dia menikah Fa'innahu Agabdu lilbasar Wa akhsalu farj. Karena menikah itu Agabdu Akan dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji kehormatan Bahkan siapa yang belum mampu Maka hendaklah dia sawm Karena sesungguhnya sawm kuasa itu adalah Wija'un Benteng yang menghalangi dia Dari mengikuti syahwatnya ini hadis yang sangat besar sekali. Hadis seruan kepada syabab pemuda Agar segera menikah Karena dengan menikah Akan menundukkan pandangan dan membentengi kehormatan yang barujinya Salah satu dari dua pilihan harus dia pilih Ima dia menikah Ima saum tidak ada yang ketiganya Bagi sahabat bagi pemuda, imma menikah imma saum Ya nakshara syabab man istata minkum al-baat falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bisawm Wa hayya rububiya man siapa yang terasang telah mampu di antara kamu hendaklah dia menikah yang tidak mampu hendaklah dia saw salah satu dari dua pilihan dia mampu segera menikah tidak mampu maka hendaklah dia saw karena saw dapat menundukkan pandangan dan membentengi syahwat dia tidak ada jalan yang ketiga selagi telah dilakukan diperbuat oleh sebagian pemuda yang menyalurkan syahwatnya Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama Hanya ada dua pilihan Salah satunya harus dia pilih An-nikah Atau sawd Karena itu para sahabat Rizmallahu alaihi jami'ah para pemuda segera melaksanakan pernikahan pernikahan-pernikahan apabila mereka telah mempunyai kemampuan bahkan yang belum mampu sekalipun tetapi dorongan syahwatnya demikian kuat dan dia benar-benar seorang laki-laki yang bertanggung jawab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahkan dia dengan seorang wanita Kemampuan yang dimaksud saya jelaskan di halaman berikutnya. Kemampuan yang dimaksud ialah memberikan mah pertama, atau yang dikenal di negeri kita ini mas kawih. Yang kedua menyediakan tempat tinggal dalil yang ketiga nafkah dalilnya firman Allah Taala untuk mahar dalam surat An-Nisa ayat 4 wa atul nisaa saduqaatihin lil hla berikanlah mahar mas kawin kepada wanita-wanita yang kamu nikahi Sebagai satu kewajiban, wanita seduqati hina berikan mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, Nihlatan sebagai satu kewajiban, mahar. Kemudian nafkah sebagai seorang suami. Ia memberikan nafkah, terus sepanjang hayat dia, selama wanita itu menjadi isrinya dan dia sebagai suami maka kewajiban memberi nafkah. Firman Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 34 rajulun qawwamuna al 'ala an-nisaa' bima faaddala Allahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima anfaqo min amwaalihim kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita rajulun qawwamuna 'ala an-nisaa' kaum laki-laki pemimpin kan atas kaum wanita kenapa Dima fadlallah beberapa kepada beberapa. Disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas kaum wanita. Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Wabimah dan dikarenakan disebabkan anfahumin amwalih mereka telah menafkahkan. Membelanjakan sebagian dari harta-harta mereka. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas kaum wanita. Laki-laki lah yang menjadi hakim, suamilah yang menjadi hakim, suamilah yang mengatur, suamilah yang mengajarkan istrinya. Suami yang memimpin rumah tangga secara mutlak secara umum. Wal-rajul rai fi ahlilil, wal-masulul araiyatihi. Dalam hadis sahih dari Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, قُلُّكُمْ رَائِنُ Semua kamu adalah pemimpin. فَقُلُّكُمْ مَسْءُولَتَ الرَّعِيَّةِ Dan semua kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Di antaranya, وَالرَّجُولُ رَائِنُ فِي أَهَلِهِ Suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Dan dia nanti akan ditanya pada hari kiamat tentang kepemimpinannya. Nabi menafsirkan Nabi s.a.w. menafsirkan firman Allah ini Ar-rijalu al Qawwamun alam nisa Kerana Allah telah lebihkan Laki-laki atas kaum wanita Fisiknya Akalnya Dan seluruhnya Adapun ketakwaan Di sisi Allah Tidak ada perbedaan Inna akramakum indah Allahi attakum Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa Kalau seorang laki tidak bertakwa, yang wanita taqwa Maka yang wanita lebih mulia di sisi Allah dari yang laki-laki Tapi keripihan penciptaan Dan apa yang Allah telah syariatkan untuk laki-laki Jelas nampak nyata Kaum laki-laki melebihi kaum wanita Dan di antara bentuk kepemimpinan laki-laki adalah wa bima anfaqu min amwalihim mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Berarti wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Berdosa seorang suami apabila dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdosa seorang suami Apabila dia mempunyai kemampuan Dan dia tidak berusaha Untuk mencari nafkah dan menafkahi isriya Karena Rabbul A'z.wajal Telah mewajibkan memberi nafkah itu Alapun tempat tinggal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat At-Talak At-Talak Dalam surat At-Talak ayat 6 Askinuhunna min haifu sakantum Manfaatkanlah mereka. Jadi yani para istri, di mana kamu bertempat tinggal? Askiu hundamin hayu sakentu. Ini diantara kemampuan yang menjadi asas pokok kemampuan, mahar, tempat tinggal dan nafkah. maka hendaklah dia menikah apabila dia belum mempunyai kemampuan dan dia tidak terganggu oleh dorongan syahwatnya maka dia afsaum al-saum